Fala pessoal, beleza? Neste vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês como que vocês podem fazer para sair ganhando Bitcoin grátis dentro de uma plataforma, ok? No caso é esse site aqui ó, free bitcoin O link vai estar aí na descrição pra, pra vocês acessarem o site. Primeiramente vocês vão ter que vir aqui em login pra, pra poder se cadastrarem aí e vão colocar o e-mail de vocês. É, é bom que vocês coloquem o email, o e-mail principal de vocês, o melhor e-mail que vocês tiverem. Pra, pra quando vocês sacarem o dinheiro, então vocês vão saber o e-mail. Mas pode ser um e-mail secundário também, mas deixe sempre anotado em algum lugar para não esquecerem depois, ok? Na hora de sacar, senão vocês vão sair perdendo dinheiro. Depois que vocês colocaram o e-mail de vocês, vocês vão vir aqui, ó, e colocar a senha que vocês quiserem. Depois que vocês fizerem esse, esse procedimento aqui, vocês vão vir aqui, sigam e ok tá pronto vou ver aqui login e vão colocar o, o e-mail de vocês que vocês se cadastraram aqui em gap ok então vocês vão colocar aqui depois vocês vão ver aqui passo é peço hoje aqui e, então vou colocar o assim que vocês é, fizeram aqui no cigarro vão vou logar como eu já eu já tenho uma, uma conta eu já vou logar aqui nela E quando vocês logarem, vai aparecer essa tela aqui pra vocês. Talvez não, por causa que tem esse banner aqui, mas é só tirar. Calma aí. Pronto. Agora eles vão, ele vai ficar assim, ó. Mais ou menos assim pra vocês. Entenderam? Então vocês vão vir aqui, ó. Não sou um robô. E vai apertar Roll. Como que tira esse trem aqui? Rapidão. Gorite. Go ok. Aí vocês vêm aqui, ó. Não sou um robô. E vou esperar esse negócio aqui carregar. Carregou. Espera carregar, né? Oh, internet ruim. Aí, carregou. Aí vocês vêm aqui em rua. Aí vocês podem dar a sorte de, de cair em... Em... Em 10 mil. Pode dar sorte cair nesse daqui, nesse. Esse aqui é bem raro de acontecer. Aqui. Mas se você for bem sortudo mesmo, você consegue, tá bom? aí, eu, por exemplo, consegui agora o de 271, que é esse daqui, ó. Tá vendo? Vocês podem dar sorte de, de conseguir esse daqui, mas é bem difícil, eu não vou mentir pra vocês. E esse, esse, esse site aqui é, não é um site onde vocês vão... Ah, eu vou começar a ganhar meu dinheiro aqui, vou, fazer, vou, vou tirar meu salário daqui, não. Aqui é um lugar onde você vai ter uma rendinha extra e tal. Você pode também multiplicar, eu vou ensinar em um próximo vídeo, ok? Mas aqui não, aqui não é um site onde vocês vão é, viver disso, entendeu? Aqui não é um site pra isso. E esse site é confiável, funciona mesmo. Vocês podem pesquisar aí sobre ele, os feedbacks e tal. É um site que paga bem, ok? Então... É isso aí pessoal, esse é o vídeo que eu queria mostrar para vocês, como que fazem pra vocês se cadastrarem e ganhar Bitcoin grátis. E no próximo vídeo eu vou mostrar como que vocês podem multiplicar esse dinheiro aqui de vocês, aqui ó esse dinheirinho aqui de vocês que vocês fizerem aqui, entendeu? Então no próximo vídeo eu mostro isso aqui pra vocês. Obrigado por assistirem e falou!